І де ми сили беремо, тягти віки своє ярмо, ворожі сльози утирати і усміхатись крізь грати, свистять над нами батоги, списи залізні нам круги, А ми в думках вітаємо волю, І тільки крибимось від болю. Літа пливуть, а ми йдемо і ярем дерево тремо. Хоч до кісток ми шиї стерли, І кращі спільники умерли. Свистить ботіх, репить ярмо, А ми у Богу оремо. Ні сліз, ні стогну, ні слова, В кривавих ранах вся розмова. А очі наші як огні, А зорі тонуть в долині, І ждуть за обрію ясного Якогось дива неземного. 1910. -й.